Du har sat kampen om Amerika på en podcast om amerikansk politik fra kongressen.com, hvor vi en gang om ugen kigger frem mod midtvejsvalget i USA der finder sted tirsdag den 8. november. Vi, det er mig, journalist Thomas Jordsal, og så dig, Anders Agner, chefredaktør på kongressen.com. Hej. Hej, Thomas. Og, og velkommen på øh, på Kamp om Amerika, og velkommen øh, på holdet på kongressen.com. Øh, på tak skal, skal meget. Vi skal måske lige øh, fortælle lytterne, øh, som jo gennem de sidste par år har lyttet med, når vi har lavet Kamp om Amerika her på kongressen, på at øh, du jo er min nye medvært. Det er jeg. Øh, det det simpelthen, ser jeg super meget frem til. Er også to, der er, er den nye værtsdue her på, på Kamp om Amerika, og øh, du er jo en græven en, en og erfaren udenrigsjournalist, der jo både har dækket uh, præsidentvalg og alle mulige andre store internationale begivenheder, så uh, det bliver godt det her. Det er, ja. jeg er helt sikker på, at det skal nok blive uh, blive tvivlækkeri. Så uh, bændt sidder derude, kære lytter, nu skal vi uh, i gang med at lave kamp om Amerika hele efteråret om, uh, om midtårsvalget. Helt sikkert, hvis jeg lige skal sige noget sådan hurtigt om mig selv, øh, men folk kender jo nok i høj grad, der er meget mere, end de kender mig, men jeg har arbejdet på DR's udlandsredaktion i en årrække, hvor jeg netop blandt andet har været med til at dække valg af flere omgange, og jeg har også stadigvæk tilknyttet DR's udlandsredaktion som freelancer. Så det er ligesom min baggrund. Yes, men lad os komme i gang med afsnittet her, Anders. For det bliver sådan, at jeg primært kommer til at stille spørgsmål dumme som kloge, og så der er jeg, hmm. Anders. Du så kommer med svar primært kloge forventer jeg. Det, det er så vi på. <laughs> I dag starter vi sådan lidt blødt ud, tænker jeg, og snakke om, hvad det her valg sådan helt konkret handler om og hvad man hmm. især skal holde øje med, når millioner af amerikanere skal stemme på, hvem de synes der er år skal sidde i både senatet og the House of Representatives. Um, så Anders lad os starte sådan pædagogisk ud. Hvad er det helt præcist et amerikansk midtvejsvalg går ud på? Hmm. Jamen det er jo øh... Det er jo den, den store begivenhed, hvor man vælger øh, en stor portion af de medlemmer, som er USA's føderale lovgivende forsamling. Altså det vil sige, at det er samtlige 435 medlemmer af repræsentanternes hus og en tredjedel af de 100 medlemmer, som sidder i senatet, som er på enten valg eller, eller genvalg. Og øh, man kan sige... Lytterne af Kamp med Amerika kan jo helt med på, æh, hvorfor det her er vigtigt, fordi det er noget, vi har skrevet løbende om også gennem længere tid på, på kongressen i diverse artikler og analyser, men hvis man bare sådan skal trække hovedpunkterne op allerede nu, så er det jo klart, vi kigger ind i et midtvejsvalg, og Thomas, du og jeg er jo begge to journalister, så vi er også indimellem sådan nogle, der får skuld i skoene, at vi lige strammer vinklen lidt mere, end den kan, den kan trække og bruge store ord, som historisk og afgørende banebrydende og banebrydende osv., jeg vil så sige, at jeg synes, det er på sin plads, at gøre det den her gang. Altså, det er, det er hamrende afgørende, hvordan det her midtvejsvalg, det ender. Ikke bare for partierne, men også for, for USA, og hvad vej man egentlig går politisk i de kommende år. Fordi situationen lige nu er, at du har en demokrat siden i det hvide hus. Det er jo Biden. Så har du et demokratisk flertal, det er ikke særlig stort, men det er der i repræsentanternes hus. Og så har du et demokratisk flertal, som muligt er... Så spænglet som det kan være i senatet, hvor de har 50 øh, mandater, det har republikanerne også, men fordi at vicepræsidenten i senatet også er øh, en stemme, altså Kamala Harris, som præsiderer over senatet som vicepræsident for USA, så er der et, reelt set et, et 51-50 flertal hos demokraterne. Et stilfærdigt bud her et par måneder, knap tre måneder før midtvejsvalget det er, sådan ser det nok ikke ud efter øh, midtvejsvalget er overstået. Der er meget at kunne tyde på, at kongressen splitter, og hvis det sker, så går den lovgivende øh, forsamling nærmest i hårdknudet igen. Så vi kigger ind i en, øh, en tid, hvor at, øh, USA er på vej til, til stemmeurnerne, og den ubekendte faktor er jo selvfølgelig lige nu et, hvad bliver udfaldet, med to, øh, hvilke af partierne lykkes bedst med, med deres kampagner, øh, der blandt også... Øh, hvem af dem ender med at kunne få flest vælgere op af sofaen, fordi det er noget af det, som tit også er sværere til midtvejsvalg, end det er til præsidentvalg, det er det, at vi rent faktisk kan få engageret vælgerne i en sådan skala, som man ud for hvilke parti man nu tilhører, kan ende med at række hænderne overhovedet i triumf. Klart. Du var lidt inde på det i begyndelsen af dit svar, Anders, men altså... Øhm, og kunne godt tænke mig at, høre, at få dig til at sætte lidt flere ord på det her med, hvor mange pladser der er så er i spil i henholdsvis senatet og huset. Der er så det ene øh, kammer, der er det så alle sammen. Men er der øh, flere, for eksempel flere demokrater, der skal forsvare deres plads øh, i kongressen end republikanere? Nej, altså man kan sige, det der er udfordring, hvis vi tager huset først, så plejer det... Øh at være sådan, at øh, der er i hvert fald mange fortilfælde, at når der er skiftet øh, præsidentmagt, sådan som der gjorde det for små to år siden, at Joe Biden overtog efter Trump, jamen så plejer det nye præsidentparti at gå tilbage i repræsentanternes hus. Øh, der ofte plejer man at se, at de taber det. Altså da Trump var præsident, det, øh, havde været det i små to år tilbage i 2018, så tabte hans parti en række mandater i huset og endte med at tabe flertallet. Vi så det tilbage i midtvejsvalget ved 2010, hvor Obama havde været præsident i knap to år, hvor demokraterne gik massivt tilbage. Jeg mener, de tabte par 60 øh, sæder i, i repræsentanternes hus. Og lidt sådan også, hvis vi går en gang længere tilbage til, til 1994, hvor Bill Clinton havde været præsident i små to år var kommet forfærdeligt fra start i øvrigt, så, øh, så endte det med, at hans parti, Demokraterne, øh, tabte øh, mange mandater i, i repræsentanternes hus også, dermed tabte flertallet, og i parentes med Mærke i øvrigt også tabt flertallet i, øh, i senatet. Man kan så sige, at det sker det samme den her gang? På nuværende tidspunkt vil mit bedste bud være ja, det tror jeg. Jeg tror også, at øh, det mest sandsynlige nu er, at republikanerne vinder flertallet i, i repræsentanternes hus. For man skal huske på her, Thomas, det er ikke meget, der skal flyttes. Altså, det er lidt den, øh, den lidt oversete historie omkring 2020-valget. Det er altså, at du havde muligvis en samlet succes for demokraterne i og med, at de fastholdt flertallet i begge kongreskammerne. Men flertallet i repræsentanternes hus, det krympede altså. Det er et er, det er par håndfulde mandater, der skal flyttes nu. Så er flertallet ikke længere demokratisk, men republikansk. Og det er på nuværende tidspunkt, er jeg følger prognoserne, og jeg nogle af de målinger, der kommer både for vores, amerikanske samarbejdspartnere på Riddler Politics, og nogle af dem Nate Silver laver på 538 osv. Der går det altså i hvert fald, hvad angår huset i en, i en republikansk retning lige i øjeblikket. Senatet øh, ser det lidt mere optimistisk ud for demokraterne, der er lige nu, vil sige, der er en mulighed for, at, øh, at de fastholder flertallet, men jeg kan godt forestille mig, at vi står på den anden side af valgdagen i november og kigger ind i den måske stadig kæde 50-50 i senatet. Der er måske nogle enkelte, der har byttet plads, men at demokraterne stadig har et knibe men dog ikke desto mindre er et, et flertal i senatet. Det skal blive spændende at følge med i hvert fald. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at samle det her op, du fortæller med, at dem, der sidder på præsidentposten, de som regel klarer sig knap så godt til de her mm. midtvejsvalg. Hvad er det for en mekanisme, der ligesom gør det, tror du? Jamen, i hvert fald i nyere tidshistorie, så plejer det at hænge sammen med, at så øh, mobilisere det parti, der så er rådet i præsidentopposition. De mobiliserer øh, alle deres vælgere ud fra sådan en klassisk øh, pegefinger. altså... Det der. der kan I bare se, hvor galt det er gået med den nye præsident. Der kan I se, hvor forkert den retning, han, han, han kører i Amerika. Nu må vi hellere møde op i, i store mængder, sådan, så vi kan på baggrund af det, vi har set, sætte en stopper for resten af den, den nye præsidents agenda. Og den, den eneste undtagelse, vi har set i, i moderne amerikansk politisk historie, det var George W. Bush og republikanerne, men altså, det kom så også det midtvejsvalg kun et år efter, terrorangrebene den 11. september 2001, hvor, øh, hvor at, øh, det republikanske parti øh, med Bush i spidsen, så, så holdt Gansen øh, i kongressregivet. Øh, i Men ellers så plejer det, hvad det der sker, at øh, der kommer en, øh, der kommer ofte også en eller anden form for skuffelse eller utilfredshed internt i det parti, som øh, har vundet præsidentmagten. Altså, de forhåbninger, man må have haft til partiet, når man tænker, jamen, nu bliver det godt, for nu har vi vundet. nu skal der ske alt muligt, og så rammer hverdagen og virkeligheden pludselig, som man hammer, og så, så voksede træerne ikke ind i himlen, og så bliver man lidt skuffet, og så, apropos vi talte om før, så ender det måske også nogle gange med, at man bliver øh, siddende hjemme i Sofaen i stedet for at gå hen og stemme. Klart. Øh, hvis vi så kigger på de demokrater, der går på valg nu, Mm. Øh, hvordan har de det så med Biden? Skal han bare holde sig væk fra deres øh, valgkamp, eller fra hans approval rating, sagde er jo ikke super gode. Så hvordan, hvordan læser du det? Du tænker, at, øh, at det egentlig ikke er en, en hjælp at få den amerikanske præsident på besøg, hvis man gerne vil genmeldes. Jamen, det kan du egentlig godt øh, have, have ret i et stykke vej vejen, fordi det er rigtigt, altså, han, han suger grundvand i sine approval ratingsløb, altså det er virkelig, virkelig ikke gode øh, tal, Biden han render rundt med, og det er jo ikke sådan, at det pludselig for væltet forsamlingshusene, hvis øh, hvis den siddende præsident kommer. Jeg tror ikke, at man aktivt beder ham om at blive væk. Man kan jo altid spinde sig ud og sådan noget her ved at sige, at ja, øh, grundet travlhed for præsidentens side, eller grundet vigtige opgaver, eller udlandsrejser, eller hvad det nu kan være, eller lige nu aktuelt inflationsbekæmpelse osv., så, så er det begrænset hvor hvor ofte at, at man kan få præsidenten på besøg. Eller også så sørger man for at få præsidenten på besøg af steder, hvor man, hvor man godt ved, at, at mandatet er sikkert i forvejen. Men det er klart, der er også nogle steder, hvor at, at man måske godt er klar over, at det ikke nødvendigvis er en hjælp at få Biden på besøg. Hvis jeg siger, uanset om han er der, eller ej, så er han der, øh, altså i hvert fald ved nævnelse hele tiden jo, alt den stund, at republikanerne har forlængst identificeret, at en af måderne, de tror på succes ved det her midtvejsvalg, det er at gøre til en folkeafstemning for land mod Joe Biden. Og det er de i fuld gang med, og, øh, og man kan sige, derfor vil et nederlag til demokraterne, uanset om det så bliver i det ene eller eventuelt i begge kammerne, så vil det også blive udlagt som et, øh, som et nederlag til, til Biden først og fremmest. Det vil være hans øh, navn, man vil øh, sætte øh, hen over øh, den store kasse, der hedder nederlag øh, på. Jeg vil så sige en sidste ting omkring Bidens rolle i det her. Det de alle sammen lige nu håber på i det demokratiske parti, det er, at øh, Bidens forgænger, Donald Trump, at han når sit præsidentkandidatur inden midtvejsvalgdagen, for det betyder, at demokraterne kan gøre det samme, som republikanerne gør. Det vil sige, at så kan de gøre midtvejsvalget til en folkeafstemning for at være mod Trump. Det vil de nok prøve at gøre alligevel, men det vil bare være en, en fortælling, der flyver meget lettere, hvis Trump rent faktisk er erklæret kandidat, og det er ikke bare spekulationer, fordi de fleste, det tror jeg også, du og jeg hurtigt kan blive med lytterne om os nok ikke ret mange, der regner med, at Trump ikke stiller op igen i 2024. Så spørgsmålet er sådan set mere, hvor længe der går, før at han officielt meddeler, at han er kandidat. Vi skal snakke meget mere, Donald Trump, både i dag og i de kommende afsnit, men mm. lad os lige lukke ned for Biden først, sådan helt kort her. Hvad er det for nogle problemer, han bokser med Joe Biden? Grundlæggende bokser han med altså et et problem, han ikke rigtig gør så meget ved, og det er, at han er en gammel mand. Det vil sige, at øh, folk kigger på ham og tænker, ja, Joseph R. Biden Jr., næste gang, du skal øh, have sat lys i så skal der sættes 80 af dem. Det er altså ret mange. Øh, ikke mindst, når man bestrider verdens mægtigste politiske embede. Har dernæst, rejse dage? Der er, der er lidt at se til. Ja. Øhm, og øh, man kan sige, at præsidenten plejer at blive gråhårde. Det er bare, Biden så bare allerede forlænges forbi. Han er helt hvidhåret nu. Men, men problemet er jo for ham, at hans parti kigger på ham og tænker, det bliver ikke dig, vi skal køre med næste gang. Altså, er jo, at der nærmest vil opstå noget, der smager en mylleri internt i det demokratiske parti, hvis han meddeler, at han genopstiller. Og man kan sige, Thomas, vi har jo stået i den her lidt aparte situation. Du er jeg har jo begge to dækket Bidens første tid i det hvide hus løbende. Og allerede på hans første pressemøde, efter han blevet amerikansk præsident, der rakte flere af vores amerikanske kollegaer hænderne op og spurgte ham, hvad har du tænkt dig at Det gjorde man altså ikke, da Trump startede, eller da Obama startede, eller da Bush startede, eller da Clinton startede, fordi det er, bare, det er en anden situation, og lige pludselig her, der er sådan... Hvad, har du tænkt dig at genopstille, hvor han en engang var et kvartal inde i, i sit første år af præsidentskabet? Derfor kan man sige, at Joe Biden han slås med den øh, grundlæggende udfordring, at hans parti faktisk gerne vil udskifte ham, og at vælgerne gerne vil udskifte ham også. Altså Der kom en måling, de kommer hele tiden, men en af de sidste jeg så var en, som CNN havde lavet, som viste, at 75% af de demokratiske vælgere, ikke vælgerne i det hele taget, at de registrerede demokratiske vælgere. Der mente tre ud af fire, altså, at øh, det var bedst, hvis Biden ikke stillede op igen i 2024. Det er ikke så godt, når man er amerikansk præsident, at øh, det klarer flertallet af dine vælgere har det på den måde med dig. Så derfor så kan man sige, Biden, han... Øh, han skal prøve at levere så meget, han kan nu, og så skal han prøve at øh, undgå for mange møgsager. Øh, det kniber lidt øh, for ham i det hele taget, men han har dog i den sidste tid her... Sommeren har været god for Biden, hvor man siger. Nu har han senest lige underskrevet uh, Inflation Reduction Act, den her store aftale, der også betyder en massiv investering i, uh, i forskellige klimaløsninger og så videre. Det er en sejr, både for Biden, og det er en sejr for demokraterne. Effekten når man nok ikke for alle år at se inden midtvejsvalget, men alene det, de nu viser, de faktisk kan finde ud af at lave politik, det er godt for Biden, men han har det her grundlæggende problem, med folk kigger på ham og tænker, at det skal ikke være dig næste gang. Klart. Øhm, så lad os gå videre til netop Donald Trump, som vi talte om før, øh, og hvor jeg lovede, at vi kommer til at nok have i hvert fald mindst et fuldt afsnit, om ham fremover. I hvert fald lidt. Ja, altså det er jo, det her valg, det handler jo om parlamentarikerne i USA, men de to, præ, eller præsidenten og øh, nu i det her tilfælde også ekspræsidenten øh, Don Trump, de spiller jo også bare en stor rolle, de fylder meget. Øh, mm. Og lad os så lige åbne posen sådan lidt op for, for Don Trump, og lad mig spørge dig, altså, hvor stor en rolle spiller øh, Don Trump ved det her midtvejsvalg? Jamen, øh, han kan nærmest ikke få en større rolle, end han har nu. Altså, han spiller en lige så stor rolle, måske virkelig en endnu større rolle, end, end Joe Biden gør, men det er, og det er lidt tilbage til det her igen med, kan han, øh, kan han holde sig i skinnet? kan han vente med, at øh, offentliggøre sit øh, præsidentkandidatur til eftermiddet majsvalget er overstået. Det er, det de virkelig håber internt i den republikanske partiledelse, fordi de ved godt, hvis først Trump erklærer sit kandidatur, så kommer alt til at handle om ham og handle om det. Og så kan man selvfølgelig sidde, det er sikkert også mange af lytterne, der gør nu og tænker, et, jamen altså, hvad er forskellen, Det handler i forvejen om Trump alt sammen. Altså hele sidste uge har vi ikke lavet endnu at snakke om FBI-rendsagningen nede i Mar-a-Lago, og øh, hvordan og hvorledes med øh, hans forskellige dagsordner, med øh, nogle af de kongresmedlemmer, der har trodset ham tidligere, hvor han så prøver at... Øh, at uh, sætte dem på plads nu. Uh, det lykkes også et stykke af vejen. Men uh, derfor så uh, håber man stadigvæk, at man venter fra Trumps side. Uh, i, det, I hvert fald i den Republikanske partileder, så håber man det. Netop fordi, altså kan man lidt bedre forsøge at, uh, at uh, holde uh, narrativet renere på, at det er en folkeafstemning for eller mod Biden mere, end at det så også pludselig går kontra, og det bliver en mobiliseringsfaktor, for det bliver det. Altså, det er der jo ikke skyggen af tvivl om, at i det øjeblik, Trump nu pludselig er aktør igen, erklæret eller ikke erklæret, så bliver det noget af det, demokraterne mobiliserer ud fra. Prøv at tænke tilbage. Vi dækkede begge to præsidentvalget i 2020. Det er det højeste antal vælgere, der nogensinde har stemt på en præsidentkandidat. Det var det antal vælgere, der stemte på Joe Biden. Det gør de jo ikke, fordi han fik dem til at råbe, yes, we can, eller fordi man tænkte, der er tids Kennedy, eller den nye Roosevelt, eller et eller andet. Det er der jo ikke tale om. Tværtimod, så kan man sige Kigger ind i, at øh, man vil af med Trump, og det var altså så dybfølt det ønske, at man i et historisk antal mødte hen og, og satte krydser ved, ved valget i 2020. På samme måde så vi også en, en fremgang i valgdeltagelsen ved midtvejsvalget i, i 2018, hvilket også igen var, øh, fordi demokraterne lykkedes med at mobilisere vælgere. Øh, fordi man kunne se, at øh, i det øjeblik, man kunne vinde bare det ene af kammerne tilbage, det gjorde man så også, man vandt repræsentanternes hus, jamen så kunne man stoppe øh, en stor del af den øh, politiske dagsorden som sørenbælt også var ved at rulle ud. Klart. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anders, også, altså i hvor høj grad er det republikanske parti stadigvæk Donald Trumps parti? Jamen dømme ud for, hvordan de har reageret her på... Øh på bagkanten af FBI-rendsagningen, så må man sige, at øh, det kan godt være, at hele partiet ikke er hans, men, øh, men den største del af det er i hvert fald stadigvæk det han har i, i et jerngreb. Og, øh, og den linje, som de kører, er jo i høj grad også trumpisme. Altså hvis du kigger på Kevin McCarthy, øh, som lige nu er den republikanske mindretalsleder i repræsentanternes hus, og ham, der går efter at skulle afløsende antipolosis som speaker, hvis, øh, hvis huset det flipper. Jamen han har jo nærmest øh, bundet sig selv fast til, til Donald Trump, øh, og har gjort det helt fra, helt fra begyndelsen. Han har lagt en strategi, der hedder, jamen jeg skal være Trumps bedste ven. Alt, hvad Trump gør, det synes jeg bare er fantastisk, og selv når han laver fejl, så vil jeg forsvare det, han gør. Det har han også gjort i tilfældet her med, med FBI-rendsagningen her i, i sidste uge, som man kan sige, de har besluttet sig for, i hvert fald i, i store dele af det republikanske parti, at følge Trumps øh, drejede linje, og øh, på den måde kan man sige, er det hans parti i en til en samme skala, som det var for et par år siden? Nej, det er det ikke. Der er sprækker i, i Trump-panseret, men, øh, men han er stadig i en styrkeposition, og... Øh, den, øh, den spændende, øh, ubekendte faktor, øh, det ligger nok mere på den side af midtvejsvalget, det er selvfølgelig, hvor mange tør udfordre ham internt i forhold til, til 2024, men øh, det må vi hellere vente med at tale om til på den anden tidspunkt. Klart, men vi kan måske alligevel tale lidt om, at der er nogen, der ligesom føler hans vrede internt i det mm. republikanske parti. Altså, vi har jo faktisk en rimelig frisk nyhed med... Øhm, Liz er, Ja, men Cheney lige præcis. Prøv at forklare, mm. hvad, hvad det går ud på. Hun er jo en af de få, der har ligesom talt op imod Donald Trump efter de her altså, riot på, øh, på Capitol Hill den 6. januar sidste år. Liz Cheney er i virkeligheden meget illustrativ for, hvordan tingene har ændret sig både i amerikansk politik og ikke mindst internt i det republikanske parti i de senere år, og ikke mindst under Trump. Hun er datter af den tidligere vicepræsident Dick Cheney, som var vicepræsident under George W. Bush fra 2001 til 2009. Dick Cheney øh, er ved gud i himlen ikke nogen moderat politiker, og det er Liz Cheney godt nok heller ikke. Det er klassisk neokonservativ stil. Liz Cheney er ligesom sin far øh, kendt for at være en høg så under politikken. Hun øh, er kendt for det hele taget, at øh, stå for meget af de her neokonservative øh, værdier, som øh, som virkelig var det, der gennemsyrede bush Cheney-årene tilbage i, i nullerne. Men netop, som du siger, i, øh, i kølvandet på 6. januar øh, angrebet på, på kongressen, der gik hun imod Trump, modsat øh, flere andre øh, medlemmer af den republikanske ledelse, for hun var en del af ledelsen i, i repræsentanternes hus i den republikanske gruppe, var hun en del af ledelsen. Men modsat Kevin McCarthy og modsat uh, Steve Scalise, som uh, er uh, McCarthy's højre hånd, så, uh, så gik hun altså ud og talte Trump midt imod og sagde, det her, det går simpelthen ikke, det her, det kan vi altså ikke uh, se igennem fingre med. Og uh, nu er Donald Trump jo ikke kendt som den tilgivende type uh, i forvejen, så derfor så, uh, så fik hun uh, kærligheden at føle. Uh, Trump uh, rettede al sin vrede imod hende og fik... Uh, fik blandt andet Kevin McCarthy med på det i en sådan skala, at hun i første omgang røg ud af den republikanske ledelse i, i repræsentanternes hus, og øh, efterfølgende, eftersom hun jo er medlem af, af huset, så er hun på, på valg hver andet år. Og man har jo til, til de her øh, valg til repræsentanternes hus, ligesom lytterne også kenderne fra præsidentvalg, så har man også primærvalg, hvor man finder ud af forændelses det ene eller det andet parti, hvem skal være kandidater. Og øh, Liz Cheney er valgt i, i Wyoming. Det er sikkert republikansk det sæde, hun sidder på. Derfor er det ikke så meget spørgsmål om, hvorvidt demokraterne gør noget. Det, der var spørgsmålet, det var, vil man internt udfordre hende. Og det gjorde man. Så man stillede en, øh, en kandidat op fra, øh, fra Trump-fløjen til at øh, udfordre hende med ønsket om at vælge hende. Og det skete med øh, Med kun omkring 30 procent af stemmer, så blev hun stemt ud i... Øh, nat dansk tid, måtte hun så konstatere, at det stopper her, eller det stopper ved årsskiftet. Formelt set, hun sidder sin periode ud, men hun kan ikke søge sit eget genvalg, fordi hendes parti har væltet hende internt. Med, med sige... opbakning fra, fra Trump. Altså, det ja. han, han, ham, der er gået end dårsede modstanderen. Altså, I høj grad, ja. grad, og man kan sige, det der var interessant at se øh, ved, ved Cheneys øh, tale i kølvandet på, at nederlaget stod, stod klart. Jamen, der kigger du øh, altså på, en, øh, på en kvinde, som øh, altså, som jeg hørte det. så altså Det eneste, hun manglede at sige, øh, I'm running for president. Altså, øh, fordi hun stod og snakkede om, at øh, kampen var ikke slut. Den var nærmest først lige begyndt. Hun stod og snakkede om parallellerne til, hvordan det havde været tidligere under Abraham Lincoln, som jo også var revolutionær. hun stod snakket om, at hun ville dedikere sin, sin indsats herfra til at sikre, at Donald Trump aldrig nogensinde kom i nærheden af det ovale kontor en gang til. Og øh, altså, lytterne kan jo gå ind og, og se talen, efter de har hørt kammer mere kan færdigt, hvis de har lyst. Men det er, jeg vil sige, man skal ikke blive overrasket, heller ikke som lytter af programmet her, hvis vi i løbet af ikke så frygtelig lang tid, øh, ser, at Liz Cheney offentliggør, at hun, øh, hun stiller op som præsidentkandidat i, i 2024. Ikke nødvendigvis, fordi hun tror, hun kan vinde det tror jeg faktisk ikke, hun tror, men i et forsøg på at stoppe Trump og mig så for at sørge for, at der står en, der konsekvent peger på ham og siger, at øh, han lyver, og han siger en masse ting, der ikke skal øh, være forbundet med det republikanske parti fremadrettet. Det skal nok have et vist publikum, men ikke, jeg tror ikke på at det nok til, hverken at, uh, til at vinde, uh, hverken nominering eller samlet præsidentvalg. Men ja, det er et af eksemplerne på, at uh, dem, der har trodset Trump, de, uh, de bliver så udfordret internt. Og man kan sige, at i tilfældet af Cheney lykkedes hans mission. Der har været andre steder, hvor det modsatte er tilfældet, men, men i tilfældet af Cheney, der, uh, der er det lykkedes at få forløbet i hvert fald stemt hende ud af den republikanske gruppe i repræsentanternes hus. Det har det kostet, må man sige, at gå går op imod Trump. Ja. Æm, det var, hvad vi nåede i denne omgang af kampen om Amerika. Jeg har på fornemmelse om, at der, der nok skal blive nok at tale om frem mod Midtvejsvalget i november. Mm. Æ, vi er som sagt tilbage næste onsdag, og i mellemtiden må I meget gerne sende input til os. Vi kan nemmest fanges på Twitter. Mit handle det er Tom Jorsal, altså T-U-M-J-O-R-S-A-L. Ud i et, og Anders er uh, endnu mere simpelt. Ham finder du bare ved at skrive Anders avner ud i et på Genhør.